USA vendes på hovedet og sættes i sammenhæng kulturelt og politisk. For down Det her er kongressen.com med kampen om Amerika. Din vers er højt og savner, og resten er holdet bag kongressen.com. Velkommen herinde for til den her uges udgave af jeg hedder Anders Agner og er din vært i den her podcast, som jo er produceret af os her på kongressen.com. Med mig i studiet, som altid, nyhedsredaktøren, manden, himself, Otto Løgetoft. Der. Jeg er. Det er godt at se dig igen. Ja, i Vi er jo i den helt usædvanlige situation, at for en gang skyld er det mig, der har været i landet. Jeg har simpelthen været, øh, været der i bedene. Øh, og, faktisk var jeg også et sted Skal vi lige huske på? Ja, det er rigtigt. Det, men, øh, men det måtte have været sted senest. <laughs> okay. Færdig, at øh, du ved dig. 10 men point. Det, ikke, ikke, ikke desto mindre. Utroligt rart at være, øh, at være lidt uden bys, men også dejligt at være hjemme igen. Fordi det var noget der med skal, nogle bjerge, ikke også? Og... Det var østrigske bjerge. Det var vildt skønt, selvom se, at det kan anbefales. Nå. Apropos bjerg, så er det, vi skal snakke om i dag, det er jo et bjerg, der skal bestiges for demokraterne. Det kan man godt sige. Det, det må man sige, fordi det, vi skal snakke med i dag, det er, at der måske, måske, måske ikke, hvem ved, er en afgørelse på vej i forhold til, om de lander den her store reconciliation-pakke, øh, som vi har om for nogle uger siden. Det skulle nok ske på en eller anden fasong, det vil nok også blive en nedskaleret udgave, og det er nok også det, der i hvert fald lige nu er det, der ser ud til at ende med. Så det skal vi snakke om i dag, så det bliver forrygende, så velkommen inden for her til Kampen om Amerika. Nå, men også lykkes ofte, inden at vi skal snakke om store reformer og... Mange, mange, mange, mange dollars. Så skal vi lige huske at øh, snakke om noget, der ikke koster helt så mange penge, men som er mindst lige så vigtigt. Nemlig at måden vi overhovedet kan lave podcasten her, måden vi kan udkomme al vores dejlige journalistik hver eneste dag på kongressen.com, både den politiske del og businessdelen, det er ved at folk bliver medlemmer. Vi bliver så glade, når folk Jamen, bliver medlemmer. Altså, og der er altid plads til flere. Altså, når Biden han får gennemført her reconciliation-pakke på et tidspunkt, så ja, bliver han glad. Ja. Men hver gang vi får en ny medlem, så bliver vi bare lille glade. Lille glade. Altså, og, og Biden bliver glad, når det her lander, så det kan skaleres, hvor, hvor glade vi så bliver. Og det er jo altså, som altid, kævinder, skøn jer, når I har hørt programmet her, gå ind på kongressen.com. Hvis I er private, almindelige mennesker, så bliver private medlemmer. Hvis I er medlemmer i en business med, så bliver business-medlemmer. Begge dele er lige dejligt. Men vær nu så og gør det allesammen, fordi, som sagt, mange gange her i programmet, god journalistik, det koster penge. Det koster penge. Nå, nu skal vi se noget, der nemlig også koster penge. Reconciliation. Reconciliation. Det skal gode vi, gamle. Skal vi lige tage den også, fordi vi to har snakket om det her nogle gange. Og det er jo ikke, fordi det er nogen hemmelighed. Jeg skal lige høre i øvrigt, inden vi går videre. Du er vågning? Øh, jo, tror jeg. Nå, okay, ja. Jeg har forberedt en plat joke om, at, at Joe Biden jo fik så lidt af en blunder i Glasgow. Ja, det var ikke så godt. Det var ikke så godt. Altså, altså, jeg, han sidder og diskuterer det vigtigste emne overhovedet, altså globalt set, Klima, klimaforandringerne, og så sidder manden og sover. Hvis man, hvis man øh, har hørt et eller andet meget sådan tilfreds brøl nede fra meget så er det Trump som tænker, der var det klip, jeg skulle bruge for at understøtte min Sleepy Joe-påstand øh, ved 2024-valget. Altså, man kan sige meget om Trump, men øgenavn, det han skulle gå til. Altså... Ja, det, det her, det er i hvert fald... Øh, nu fik man også videoklippet, der kan køre i båndsløj herfra med, at manden er simpelthen for gammel. Men derudover tror jeg faktisk, han var ret glad for at være i Glasgow, så han kunne slippe for de dårlige meningsmålinger. Ja, det... Hvor ikke det siger, at faktisk, at han har været... Utroligt tilfreds med at sidde på et fly, først til Italien, og så derefter til Skotland. <laughs> ja. Nede på paven og så op og, og drikke en pint i Skotland. Ikke også? <laughs> for, for det katolske overhovedets velsignelse, og så ellers forhåbentlig en bøn om, at det skal nok gå alle sammen. Og så en lille dur. Så kommer man derhjemme hjem som en ny menneske. Gør man ikke det? Jo, det må, altså. vi, da, det må vi da håbe. Han har i hvert brug for en frisk start, og det er jo det, han håber, at han kan få her senere på ugen Netop med hensyn til reconciliation. Fordi noget tyder på at vi i hvert fald inden så længe ser en eller anden form for afslutning på det her lange og ganske, ganske uskynde forløb, der har været omkring den her store jeg vil sige, altså hjørnesten i hele Bidens projekt mm. øh, som præsident, netop det her med at lave den her store omsorgribende socialreform og også vil gøre noget på infrastruktur og ting. Altså ja, men virkelig altså, lave de her gigantiske reformer, mm. som skulle ud at virke øh, fra nu, således at man både kunne stå stærkt i forhold til 2022 midtvejsvalget, og så dernæst præsidentvalget i 2024. Mm. Det er jo nogle uger siden, vi snakkede om det her sidst, og da vi talte om det, der snakkede vi om, at der skulle nok komme et eller andet, men mm. det blev nok en nedskilladet version, for lad os lige huske hinanden på også. Den oprindelige melding fra Joe Biden og for Demokraternes ledelse, det var en, en aftale i omkring 3,5... Ja, øh, billioner ja. dollars. 3,5. Og så hvis du lige tager den originale pakke for infrastrukturpakken også, mm. så, så har du faktisk en set sat forslag ud for cirka 6 billioner dollars. Ja. Øh, og nu er vi på... Ja, skal vi tage den? Ja. Bare lige for at få estimater på plads. Nu er vi på det, der svarer til, samlet både med den sociale øh, Build Back Better øh, mm. pakke og infrastrukturpakken, er vi på et beløb, der cirka svarer til 3 billioner dollars. At ja. altså, Det vil sige, at vi oplever en halvering af... Hvad udgangspunktet egentlig var, som Biden forestod øh, tilbage i foråret, øhm, og det er jo i, i og med er det jo ret markant. Mm. Men som vi også har diskuteret, så er det måske faktisk øh, så er det faktisk et sted, hvor man kan sige, at, at det her i virkeligheden er nederlag for Biden. Mm. fordi det er jo stadig endnu de mest omfangsskribende, altså øh, eller de to mest omfangsskribende pakker i nyere amerikansk historie, så spørgsmålet er i virkeligheden er det altså et noget af for Biden, som øh, det kører rundt i medierne lige nu? Nej, men det er jo det, der er interessant, ikke? Fordi du kan se her, at Joe Biden har været ude og slå et størrebrud op, om han kunne bage. Ja. Han gik ud med buller og brag, og nu skulle I bare så løjer. Så var der godt nok gang i tjekkæstet. Og øh, nu ligner det, der lander noget, som der er cirka det halve. Mm. Det er ikke, fordi det er en lille aftale, det her. Min påstand vil også være, at hvis man havde turneret det her klogere fra starten, Hmm. så havde vi slet ikke stået, haft diskussionen om, vi det her er en sejr eller ej. Altså, du mener, at hvis man havde gået ud og sagt fra starten, lad os bruge 3 billioner dollars i stedet ja. for 6, og man så fik et resultat på 2,5, så havde det været større sejr Jamen, end... Prøv, og så prøv lige at tænke dig. der var ikke nogen, der ville stå og tænke, det er da ikke ret mange penge. Nej, det er, er da... Der... Alle tænke, hold da op, gang i den, så, øh, så bruger han godt nok penge igen, Biden. nu skal han godt nok genopbygge USA's sociale sikkerhedsnet, og mm. gang i jobskabelsen gennem infrastrukturaftalen og så videre. Ja. Men netop fordi man kan ud og sagde, nej, jamen, øh, vi bruger det dobbelte. Ja. Når man så kun får det halve, så skal man godt nok have gang i sine spin for at få det her til at ligne sig. Altså, svarer at ud sige, men prøv gøre, dem her, dem banker vi 4-0. Mm og så finder man 1-0 hjem på færgerne. Altså, mm. øh, det er lidt i den skala. Og så er det sådan, at jamen, sejr er stadig en sejr, men det her det havde lignet en større sejr, hvis man havde tuneret det rigtigt fra starten. Men jeg tror også, det der i hvert fald stadig kan undre mig, og det er sådan et, vi har også talt lidt om det tidligere, din bedste ven fra West Virginia, Joe Mansion her, gav, er, jo, er jo stadigvæk øh, manden i vælten øh, nu her omkring vedtagelsen af den her kommende aftale, fordi han sagde allerede tilbage i... Sommers, jeg kan ikke huske præcis hvornår, men i løbet af sommeren, ja, okay. sagde han, at... Jeg går ikke til at for det der. Jamen, han sagde allerede også dengang, jamen prøv at det, jeg kigger på, det er noget, altså hvad angår reconciliation, hvor Biden startede med at sige cirka 3,5, så sagde han, jeg at vi kan kigge på noget til øh, halvanden, mm. cirka. Mm. Knap og halvdelen af, hvad der er lagt på bordet, det er det, jeg kan gå med til. Mm. Og det var så det, man måske fra demokraternes ledsigt side havde foregnet sådan at han kan give nok bank på plads. Og så kommer man altså regning uden værd hvis man tror, man kan banke Joe Manchin på plads. Ja, men, det, men det, jeg har virkelig gerne udfordret den pointe, fordi jeg tror, at grundlæggende at jeg er enig med dig. Mm. Men hvis man skal prøve at følge resonemanget for det hvide hus ja. og Pelosi og Schumer, mm. så, så jeg har jeg tænkt over, at de har vidst hele tiden, at Cinema og Manchin de vil gå ud og udfordre øh, det forslag, der kom. Ja. Fordi de skal, for, altså, de skal fremstå som de er mere moderate, restriktive demokrater mm. i virkeligheden, end hvad resten af det progressive bagland egentlig øh, fremstår som lige nu. Især Manchin. Især Manchin. Og så, hvis Joe Biden var kommet ud med et forslag på tre billioner til at starte med, så er jeg ikke sikker på, at man havde lykkedes med at, altså, at få det igennem. Jeg tror måske, at man altså, vil se scenarie, hvor Joe Mansion alligevel vil forsøge at halvere det, fordi det handler ikke så meget for ham om, hvad der egentlig kommer til at ske, men hvor, hvordan han fremstår. Altså, han er den person i, øh, i det der faktisk har mindst at tabe. Mm. Så han kan presse Joe Biden og det hvide hus mest. Han er ligeglad. Altså, han har fire år, indtil han skal, øh, altså, han skal til valg igen ja. i Vest Virginia. Så det her, det er 100% appearance for ham, og i forhold til at appellere til, til, til den vælger, det vælgersegment, som han, altså, han prøver at repræsentere. Og jeg tror, at størrelsesordenen i virkeligheden, er lidt ligegyldig for ham. Det handler om, hvad for signal han sender. Og med det, altså med det argument, så tror jeg også, at vi havde set, altså der tror jeg faktisk, at, at det hvide hus har været, en lille smule smarte, ved at starte højt, og så havne lavere, i forhold til faktisk, at få sociale, øh, politiske tiltag igennem, i stedet for, at se på media parents. Fordi der er de, altså der er jeg helt enig med dig i, at der er de fremstår de som, nogen, der ikke har lykkedes med det, de gerne vil. Ja, det er lidt det. Altså, øh, altså du kan sange sig ret. Det ved jeg ikke afvis, der kan være en pointe, øh, men jeg synes til gengæld, så er krigsskadeomkostningen ved at vælge den strategi. Den er måske så i hvert fald vist så større, end de troede, helt den vil være, fordi hvis de havde sagt, ja måden vi får det her igennem, det bliver, at vi får nogle banker der dropper et tosifret antal procent i, i, i vores approvals. Øh, fremstår ud til som dilettanter, mm. og øh, at det nærmest skal sådan hen til et minutter midnat, før vi øh, får orden i egen butik. Mm. Altså, så, øh, så tror jeg måske, at man har sagt, kan vi eventuelt kigge på, om der er en lidt mere øh, gangbar vej, som ikke øh, gør os helt så... Øh så hævde bag efter. Ja, men det er også det, er jo det der det er lidt vildt nu, fordi det, at demokraterne, mm. har sig på, toppen, at demokraterne har sat på eller af demokraterne har på. Det er at effekterne af de her lovforslag, ja. at de har, at de er så kraftige, at de faktisk kan vinde nogle vælgere tilbage. Ja. Øhm, og det ved jeg ikke om der er tid nok til. Altså okay. et år indtil midtvalget, det er ikke meget i forhold til at folk, de skal mærke de konkrete effekter af så store forslag. Både når man snakker klima, når man snakker hvad øh, velfærd? Så er, det, altså, så er det ret store forandringer, der skal, skal Det tager lang tid at implementere. Jeg må også lige prøve at tænde, øh, også bare lige for at få nogle, øh, nogle forskellige begreber og, og, og tal på bordet. Den nye aftale, bare i, i store overskrifter, hvordan, eller nu taler vi om aftalen, som om, at den bliver landet. Lad os bare Det tror vi begge to, den gør ja. øh, med måske småjusteringer. Men det nye udspil, der er kommet fra det hvide hus og fra demokraternes ledelses side, mm. set, hvordan er det ser ud, og hvad er det, der er råd ud? Så hvis vi starter med, hvad der er i den nu, ja. så kan man sige, at øh, de to hovedpunkter, det er specielt i forhold til klimaet, mm. hvor at Joe Biden har de største investeringer, man overhovedet har set, øh, altså i øh, USA's historie, i forhold til øh, at investere i grøn opstilling, ja. øh, og har også lige været ude i dag for at supplere det forslag med et øh, forslag om, at man skal reducere metanudledningerne. Så han går all på klima mm. i det her Build Back Better forslag. Ja. Samtidig og det er her, jeg tror, at, at, at, at han skal vinde nogle af de mid, altså, middelklassevælgere, som lige nu ser ud til at forholde ham. Øh, det er, at han går all in på at sørge for, at der er det, der svarer til et preschool, altså sådan noget øh, børnehave, gratis, universel børnehave ja. for 3-4-årige. Mm. Og, at, der er og, og det, at det skal finansieres fuldt ud af staten. Altså, og det er, det er en ret, ret vild forandring for folk, fordi det betyder at i stedet for, at man skal blive hjemme og passe sine børn, eller betale dyre, dyre domme, så kan man faktisk gå på arbejde. Og det kommer specielt til at ramme, øh, sådan, som det ser ud nu, altså vil være en positiv forandring for middelklassekvinderne, øh, som ellers skulle blive hjemme og passe børn, eller finansiere det virkelig, virkelig dyrt. Så det er et af de rigtig store forslag, som faktisk ser ud til at komme igennem. Det, som man tager ud ja. af parken som jeg vil frem, altså, fremhæve nu, mm. det er universelt øh, være noget community college for alle. Som, øh, som, altså, det vil sige, at folk bliver, øh, det stod i den oprindelige pakke, at ja. man skulle have adgang til universitetet. Altså ligegyldigt, hvor man kom fra. Og, ja, offentlige, universitet. offentlige universiteter. Um, det bliver simpelthen taget ud nu. Hmm. Det er der ikke plads til at finansiere. Nej. Uh, og det, det, er, det er rigtig ærgerligt for, for Bejens Agenda. Altså, fordi det var også... Det var et klart signal, han gerne vil sende, også i forhold til altså, at reducere styrtende debt og så, videre. Ja. Æ, så det er faktisk det er et kæmpe nederlag på den front, at det er det, der skal tages ud. Men jeg vil, en sidste ting, der er værd at bemærke, det er at den måde, de vil finansiere pakken på. Ja. For det er nemlig ved at øge skatten for virksomheder, og de mm -hmm. aller, aller rigeste i USA. Æ, og det er til gengæld en progressiv sejr. Ja, Æ, det er som måde, man tjener Bernie Sanders. Lige præcis. Og det er den måde, man sætter hele det progressive i, øh, i, i huset. Ja. Æ, man stiller dem tilfredse. Så det er, det er finansieringsmodellen, er en sejr for Biden, og mange af de sociale politikker, der er i parken, er, er også en kæmpe sejr for Biden, og for, øh, for middelklassen i USA, øh, og klimaet er en kæmpe, det kæmpe bonus for resten af verden, at man faktisk har en præsident nu, og et øh, senat, og et, øh, et hus, som er villige til at investere i den grønne omstilling. Mm. Det kommer vi alle sammen til at mærke. Så der er rigtig, rigtig mange positive ting, for biden som de kan tage med videre. Øhm, men som du selv siger, så er historien måske snarere, at de kun får halvdelen af det. Ja, og så er vi lidt tilbage til det, som jeg synes er det mest centrale, nemlig det her med, gjorde man det her forkert fra starten? Og, og har man så om siden fået det ind på sporet? Det, det synes jeg stadig uden at jeg hørte dit argument før, jeg synes også, det giver mening af sans følgende, øhm, men... Men uanset, hvad der har været de oprindelige tanker bag det, så ændrer det ikke på, at nu står man mm. med en situation, hvor alle de ting, du siger, lyder jo godt. Ja, ja. altså hold ja, op. Prøv at, at forestille dig, hvis man solgte dem en af gangen, ja, altså, så ville ja, det være ja. verdens bedste uge for ja, ja, ja. I stedet for, så snakker vi om, at når han på sådan en måde kommer hjem velsignet af paven og frisk og efter en, en god lang lur til kroppen mm. jamen... Øh, så burde det ligne, at man nærmest bare har med på skjoldet, på baggrund af den aftale, eller de aftaler, der ser ud til at lande. Og i fuld alvor stadigvæk, så står både du, jeg, mm. vores amerikanske kollegaer og folk omkring Capitol Hill og kigger lidt på det her og siger: sådan, det, er, det kunne have været bedre. Det, det kunne have været bedre. Ja, ja, ja. Æ, nu, nu får vi det her gjort, og det må så være det, det var det var vi kunne strække det til. Ja, er enig. Jeg er altså, enig i strategisk kommunikation snakker man meget om det der med akut og både, altså at prime kalder man det den ene del, og så den anden del er også det her med at gå ud og lave nogle, øh, både noget forventningsafstemning hmm. og noget frontforkortning også afhængig af, om man skal i den ene eller anden retning. Ja, ja. Og i det tilfælde, der er det mig... <clears throat> så har de i hvert fald givet dem for meget gas. Hvis dit argument skal holde vand, så har de givet den for meget gas, mm. og så er de ikke begyndt at kort i tide, ja. inden at de så ballerede ind i muren, det er allerede for flere uger siden, og nu er det så ved at være noget hen til det her med, at nå, ja, vi lander et eller andet, øh, der smager af en halvering. Jamen, og ved der grundlæggende er jo enig med dig, også fordi man kan se, at Bidens approval ratings de smitter også af på de valg, som, øh, Jamen, det gør øh, som de jo. er i vejstablen nu her, det. governørvalgene altså de hvor... At det er blevet utrolig meget tættere i begge stater, end man overhovedet regnede med. Altså... Jamen også, lad os lige huske hinanden på, altså, den sidste ting nu her. Altså, lander det her? Ja, det gør det jo nok. Altså, det har vi jo egentlig også snart om for lang tid øh, Der skulle nok lande et eller andet, og det ser ud til, at det lander nu. Det, der er det interessante, synes jeg, det er, Joe Mansion var ude her øh, og... Øh, efter man var kommet med den nye, det nye udspil, og det så ud som om, nu var den ved at være der og så videre, der var ikke sådan rigtig heftige kritikmeldinger, hverken fra den moderate lejr eller fra den progressive lejr. Altså det hele taget, så blev det sådan, det er jo sådan noget små piperi, piece, mm. men det var mere sådan noget rituelt markering. Ikke? Ja, ja, ja. Så gik jo Manchin ud for at holde en pressekonference med det ønske at skabe klarhed. Mm. <laughs> og det... Det, det er godt, at det var ønsket, men det var godt nok ikke effekten. Øh, altså, han, øh, han fik sagt nogle forskellige ting og sagde, som pludselig gjorde, at der blev utrolig stor usikkerhed ja, ja, ja. om, hvad det egentlig var. Selv udnævnt, verdens mand, han var at sige, han troede altså ikke, at, øh, at manchen ville svigte øh, den her gang. Det tror jeg heller ikke, han gør. Jeg tror, at, den, altså, det går, at man laver nogle enkelte småøjfstanger, men jeg tror, den lander nu. Altså, øh, og dermed, kan man sige, så slutter en i hvert fald, ikke særlig køn proces men noget, som kun har været solgt, øh, været solgt som værende en klar ejer, og som kæmpemæssige forbedringer af alle de grunde, du nævnte før, men lidt kommer til at ligne, at nu redder man, hvad reddes kan. Hmm. Således øh, opmundret over, at øh, Minu endnu en gang har sendt om amerika og endnu en gang har snakket reconciliation. Skal vi måske endda komme med et kvificeret bud af det sidste gang, vi har snakket om det, før det er vedtaget? ja. Det, det, det kan vi jo selv bestemme, så ja. <laughs> <laughs> nu plejer vi udkommet en gang om ugen. Er det vedtaget, når vi sender igen i næste uge? Det tror jeg ikke. Nej, jeg er heller ikke sikker. Det tror jeg faktisk heller ikke. Øh, jeg tror, det nærmer sig, men jeg, øh, mit, øh, mit meget store hovedtør som simpelthen ikke ligger på bloggen og sige, at det er allerede et eller andet, der vil laver kamp med Amerika igen om en uge. Men så er det jo godt, <laughs> at der er endnu en uge og endnu en uge derefter, hvor vi kan snakke om det, hvis det er, at de stadig ikke er blevet enige. Jeg vil sige, hvis de ikke er blevet enige, når vi sender kammer med om en uge, så begynder det at være op over, at de skal til at stramme sig ind og få gjort tingene færdige, fordi jo længere sidder det her, det strækker ud. Det mindre bliver sejren størrelse, og mm. det, det er stadig inden for skikken af, det kan ligne noget, der smager en sejr. Ja, der er dygtige spændende oktorer, der kan prøve at sælge det her, jo hurtigt man får det her ud af virke, des bedre bliver det også. Jamen det vildt er, at det er jo en sejr. Ja. Altså, det er ja. tidligere. For, så er det ikke en 4-0-sejr, så er det måske en 1-0-sejr, også? Øhm, men det er en sejr for at det at stemme igennem. Ja. det her, kære venner, det var den her uges udgave af Kamp Amerika. Med mig i studiet var som altid vores fremragende nyhedsredaktør, også Lykke manden, der har siddet for god ro og teknisk orden, det er vores producer Tom Carstensen. Jeg hedder Anders Agner og er chefredaktør for kom, som altså endnu en gang i den her uge har leveret den her podcast til dig. Husk at støtte os, det gør du ved at gå ind på Kongressen.com og blive medlem. Vi hører os ved igen i næste uge til endnu nogle en gange kampen om Amerika.